hauzea astelenuntan izanen da, marxoaren bian, eta auzibide hau eldu da historionek egia bi urteze inahoshi ondoan. Diozu, egunon lehenik, grazie txibere. Bai, egunon zuherik. Diozu, etxe horiek erritaren, erritarenak dirila eta ez pagopiarenak. Bon, ez da ahasola, eh, etxe horiek denboran emanak izan dira Erraiten eh, zen pahopia, baina pahopia zer da eta nor da. Pahopia da eh, herriko eh, giristinoguziak. Ordean eh, pahopiak ez du eh, ezagutza juridikorik eta pahopia ez deusen jabe izaiten al. Ordean ontasun horik ez dituzte ez ahi apizpikute jaren izenean, Ez dituzte ere zahri pagopiaren izenian espaita iten al, espaitu ezagutza juridikorik, eta ez dituzte ere zahri apez baten izenian, zentak apes baten izenian zahri baluzte, apes zahile bere familiari doa ontaxuna. Ordeon ez zahri dituzte uh, 1901-eko uh, elkarte baten izenian, eta ordeon nahi bauzu, elkarte hori herritarrez osatuada, ez da publikoa, pribatua da, E, Elkarte el hori da, jabea. Bistandena eh, betidanik horen inguruan izan direla apesak eta parrupia behar da ez da kusi behar guaiko begiekin, behar da kusi hor begiekin. Etxe horik, eh, parrupiak eta etxe horik bazuten izi garriko funksione soziala. Elizak bazin erakaskuntzaren e, griña, bazin e, kulturaren griña. Etxe hortan, xerorek erakusten zuten josten, erakusten zuten kozinaiten, apesek erakusten zuten e, katishima bainan ere bai jantza, antzerki, kantu, tat, denak herriko bizia, hori etxe hori ingurian pasatzen zen. Eta Hor ieiten zen kantina, hor loiten lo, zuten menditik urhun uh, bizizien haujak. Beraz, egan nahi du, erriko biziaren bihotza bezala... Elkarte eritaga. Horida. Et... Pribatua da nahi bauzu, banan erritagez egin elkartea eta funksionia apartikulazki. Eta zu personalki edo, beldurzi da, bere, bere ganatuko duela hori apes pikoak uh, bakarrik erligioari lotiak diren gauzen uh, erakasteko? Ez da bakarrik, er, da bere garatu nahi duela. E, izan zaukudila hiru ukte nagusian nagustian, erraiten, e, presela, e, orta izan falta zirela katisima e, iteko likiak, eta presela hiru edo lau eumila euron sartzeat, katisima lekurin eiteko eta apesan dako bat, baina e, etxea berea balitz, nahi du jabea nahi duela izan. Ode, onik ezan dakot banan, sendako behar duzu jagia izan katismako gerak falta ba bad dira eizkizu katismako gerak bana uttzatu utzazu jabetasuna eh, elkarteari ohai bezala hegaiten daukuzi guri ez dugula lujunako ontasunaak joorxiek izan behar eta eta eta zer da hori ez. Yes? Eta oran hori, Bada hori lehemizioek etxe hogin jabe nahi duela bilakatu, eta nahi du ere elkartearen... Arauak, nahi ditu, aldatu. Nahi du, biziki untxainatira elkarte hogen elburuak dira ajunt populaxak, ajunt uh, uh, ernaidut politiak uh, Herriari uh, lotuak diren. Ba, herriari lotuak. Uh, L'objet, se développe la kultur, se développe le, le, le lien, se développe le monde agrikol, sportif, uh, spirituel, denak markatia dira. Biziki, biziki guntza egineak diren arau batzu dira, eta nigun ez da markatia katolik. Eta berak nahi du, zahi katolik. Eta hori ez zahiz. Zer nahi du, jabetzen da etxe importantenaz, eta jabetzen da ere, biar Ez gaur berian, biak, katolik ezagiz, egen nahi du beste gauzak ere, baliatzen aldirela, baliatzen aldirela, nahi bada, bakarrik katolikoa indako. E, Elkarteak, uh, zen egueran, ez zitoen atxikitzen al uh, batimendu horiak, obgarik gabe edo? Bakizu ze gertatu den, izan gini, nizieriko historioa diela, moa bosturte, uh, apez batek, uh, bueno, subera luzia da, nahi bauzu. Luatu zin apartamendu bat beria etzena, zulue. E, eskola katolikoan hauren, haurez betetzeko, lau haukaraz izitin baiunatik aita maatzuikin, eta luatuzin apartemendu bat elkartearen azena ne hori aipatu gabe. Ta hori izan zen, bon, presidenta joan zen, sekretario, bon, presorrieja joan zen, ba, ni gelditu nintzen, pertsonalat egeranik geldizite, egumatez izanen dira gauzak defendiatzeko. Orduan gero, orain, elkarte hori ahu nahasi haute eskola Pribatuari. Ta orduan, guai, kermen zaite mali maute, ba, igual du kermen zaitea eskola pribatuaren besta, orduan, tipitu da jendea, eta ez da dirurik aski egiten e, obra hori, xutik atxikitzeko. Xutik atxiki dira irutu noita hamar urtez, e, zendako, zenta jendek emaiten zuten, ere zenta jendek ezagutzen zuten etxio egiten zen gauzetan, beren burua ezagutzen zuten, etxio hori idekia zen denendako, eta jendek, bakarren, oilasko talapinak, badira joanak, e jendek emanik, e ontasun horin txutik atxikitzeko. Eta ez da maneraik, e jende horien ganatioeteko berriz e diruz laguntzeko, berriz erritarek, e zuen ganatzeko, nahiz eta erritaren elkartea izan? Badan, orta ko behauzu elkarte bat idekia, mintzatz, mintzatzia onartzen duena, beha uzu e, proiekto bat, eta ez gira hoktan. Gira, e, hatxeman dugu, e, shachmanki hatxeman dugu, apezpikia, ahainatuko diena, e, bahne, bahne horik ahainatuko diena, banan geho, herritagek galtzen dute jabetasuna. Me ahainatze ez da behirun bat alere horcestakendako? Bon, e, behiruna litake ez balitz estakuru bat, Zenta, nik usteot, guai uh, pachupia boste herritakoa doa, oztizia gosabideak isuskune eta isaxi, nik usteot katisima gela ainitz badela, gela ainitz badela hutxik, nahi bat uste baliatu, hori, lehenbizikoik. Eta biha jenekoik, apespikiak, uh, etxe hori, ja, zuku usteuzu, ni hiljaniz katisiman, zuku usteuzu noh mala dela, Eh, katisimango ze kasi du. Hauk bat xortu dela, baxu kubatean, tarxofa zantralazila, asto eta behia. Nik ez du tegten guaiko haurek behautela katisimango kasi leku tristeatian, gukabezan ganejen kasi adu. Mainan, usteuzu normal dela hiru laueo mila euro guaiko eunian, guaidien behar ikusita hastian, bi oren terdi katisimango neiteko kapitala mana nun bizigira. Nun bizigira. Beste zerbaitetaz beldur bez. Ni, beldur niz, hori jabetu, jabetuzkioz guk ez dakiu zer eginen duen horiekin. Zenta jabetuko da etxe hortaz, eta jabetuko da ere eun edo biar gainatekoaz, eta ez du bate zeurtamenik zer, zer izanen den hor gero. Ima, e, pentsatzen bali mauzu behar ba eumatez haugutio dela eskolan edo nauzuna, librazen dira hor animaleko gelak, e, eta bali matuzu kelko petitu bize imobilier, biziki ontasun handia da, eh? Hola Isidritu Saha de la Tabadila, una sosa dimbatendako, hor bada biziko leku plaza eh, Herri Barknian da eta biziki kompleksoa un izaiten seitenal da. Ta ez zer ginen den. Gracié chibere, eh? el carteko kider nunbait ukatzen diezu zilegitasuna edo legitimitatea. Nik lejitimitatea ukatzendet zen eta berak sahtu dira dila amos dukte putxbaten ondotik eh, niungo boskaik eta fičik gabe, banan hori lejitimitate hori ukatzendet zen eta eh, aldatzen baitute onta šun horik eman duztenen izpitea. Onta šun ez dira emanak izan apespikiari maiteko, ontasunurik, eman atira hegian ukangin tresna bat hegitaren zerbitzuko, eta hor e, zerbait behu zua, ez manera imintzatzeko, obrietia zira joaitea justiziat, eta Justizia joan ez, ba, erabiltzen dituzu, erabili behar direnak, ez? Zure, zure tresnak, hor dion, lehenbiziko gauza da, albada e, ontasun horik salbatzia, eta enetako helburia bizekin importanta da ere, auzo hegitako jendek, e, Erne egonditen, eta kasu egin zen, eta guri gertatzen zaukuna gauk atzo gertatu zen ahosan, hantzal batu duzte, eta biak gertatzen alda beste batean. Eta elkarte el horren bajinean, zur posizionamendoa, defendiatzen duzun hori, ez da entzuna izan? Ez, denak dira eskola, eskola pribatuko aitamak, eta horre inaute alako... A, a, Ez dakit, ez dute is historiare ez dute guk bezalako istorioa, ez dute gauza bera, ez dute etxe hoitan ez dira bizi izan hori horrik ez dut gaztiagoak dira eta ez dute etxe hogendako guk uh, ukan dugun guk ukandugun dugun uh, atxikimendia. Beste beste gisa batetako guai bak izule heno lujakuk eiten eta guai saltzen dira zuriak izan malire bezala, naiz eta hiru generazionek etxe parteik ezartu, eta guai heldu horrenak salzen dira piskat izpitu, izpitu bertsu horretan gira. Hauziala ere uh, mutugeko atera bidea dela erten bai. aldugu, baina horat batu haitzin izan dira enxatze batzu uh, bai. ahainatzeko? izan dira, dira biltzarek eiteko galdiak herriko gaztek ere eintzuten uh, gutun bat, petizione ebati sangida izan dira pespikian ikusten biletan herriko jende batzu eta eintzen ere e, hauteskunde egunean eintzen jefejandon bat bezala eta hortaik ateraginen ginen nahiko indartuak senta jendea ez da atribitzen mintzatzeat jakizu e, elisako gausenon kitzia gidu du e, jesu kristo bigarren aldiko txiltzen duzula e, ez da ez da irresa e, badakigu jendeak e, Jendiak bere baknean ez duela nahi emaitea. Geo beste batzuik, berdin zaie eta beste batzu alde dira. Baina, bon, bakotsak defendiatzen du bere egia bere bere gizan eta bere sandimendu arabera. Eta ni intzan bakaja hori pusatzen altzila uru Eta nik egia reiten dozut, hartu dut hori egin bide bat bezala. ene egin bidea. Eta ez nuen nahi pasatu, uh, gelditzen zaustan egun poroskak, pentsatuz, damutuik mutuik, pentsatuz, ez tutala egin, uh, egin behar nuena, egin behar zenten hurian. Hori, pasatuko da pasatuko dena, haren onduruak ez uh, dakitzegi izanen diren, baina hene egin behar finitzen da hor. E, referenduma ipatu duzu, hortan... Uh, alde, edo, eh, ori ustea, pespikuaren alde do obrak, pespikuak egitea, jende horiek behar bada ez dira urzubildu? Edo dira la ere, iritziaren emaitera? Ah, euneko e, e, e behoita hamabi, e, boskatz, boskatzena zutenen euneko behoita hamabik, eman dute eman dute beren iritzia eta heitan, laur tonoita hamagez goitik errandute etzutela nahi eman apespikuari. Egan nahi du, uh, denak bozkatzera etorri balire ere, majoria batzela ez semaiteko. E, egia zatitu du, beraz? Uh, es, ez, ez gure egia, ez du zatitu, aspaldi zatitia da gure egia. Mendere mendetan zatitia da gure egia. Estatu, Estatutuetan ez omen da agertzen, elkartearen izaera katolikorik, ejan eh, duzu, niune? Niune, niune. Uh, Asoziazioan populer. Guai kambietzen albarin baute, zahiko gute katolik. Hauzia, galdu ala irazi, zer, uh, zer pentsatzen alda geroari buruz? Zer segi da eman? Alde bidez, bon. irazte mahu zu. Nik irazte mahu, dek handa uzun, nik astelenian finitzenda enegin bidea. Nik ez dut etxe horgen beharik, ezenetako, ezena Eta hor dion, ba, balin bada orzai zen dinamika ikaski etxe horien txutik etxikitzeko be generazioenak egin entu. Uh, zer nahi gizaz, huaiko moldean ez dira inen. Hauzitik ezpada ateratzen, hauzia iraazten balin bada, e, lokalak iraazten balin badira, eta elkarteak gelditzen bada hua iden bezala leza finkafirat, e, ez da hor behar da, zerbait, Ani gauza behar da kambiatu. Elkarteak behar du zabaldu, behar du herritar guzir ideki, herriko elkarte guzir ideki, herriko etxeari, hor behar da elkarte hortan behar da beste dinamika bat eta beste izpitu bat. Eta balitaik edustuki, orta izta genartean, beste proiekturik uh, bat duen horbaik uh, edo? Gaztek bat proiektuak, baina uh, hain bortitza izan da, uh, beren, uh, beren ikus muldearen emaite hori hain bortitza izan da, nun uh, ez dute behar ba mementuan askik zerbaiti lotzeko, baina ondoko generazioiak pentsatzen uh, dut egun batez uh, jatzartuko direla eta beren esku hartuko dutela. Hori eta herrikoan izgauza bezala. Hauzia galduz, egin bidiak aintzina segituko du? Nik, hauzia galtzen balin bada, galdua da. Nik... Eh, Deiik eh, badamalera? Ez manera? ez ez, nik ez dut eginen, ez dut eh, erreiten dauzut, eh, nik, nik inala dut eh, hori, horart, horartio ere mandut, espainu... Zenta, espazira bohokatzen, jadanik apespikoera zen. Eh? Jadanik galdua zen, orduan... E, Eremaiten ez diren hauzi guzia galduak dira aitzinetik. O, deon, bon, ez ni nahi galdu aitzinetik. Ondoti galtzen bali bada, bon galdua da. Zena uzuitia, nik ez dut e, beste behar tekartzen bali bada. Eger eboa untza da, baina nik enia finitzen da hor. E, hauzi horrekin ere piskat e, nahi duzu behar bada e, etxemplua eman, beste leku batzutan e, olako egertatzen bada, buru atxikitzen aldela? Bon, buru atxikitzen aldela, eta behar ba, e, baino leen ikus ditzaten pistak. Heldu direla, zenta badakit beste egibatean ere, jadanik aldat, aldarazia dutela, katolik ezagia dutela. Buna, berak ez dira hoakture. Zenta behar da, da entzun ze argumento erabili duten biltzaketan, katolik hori zartzeko. Eran dute, eta sekuritatea behar zela jokatu, ez daki gula, sekula, ze gertatzen alder, batez islamistekin, oden kusten duzin nun gailtzen, ze ideologia dugun gibelian. Biziki hori uh, denak dira jokoan, ez da bakarrik jokoan gela batzu. Da haniz gauza dira gibelian. Lehenik galtzen ditugula hontasun batzu, ez dakigula gula gero, zenta ikusten badugu guai, behar da ikusi urgun. egin e, egindituzteleik, estatu horiek eta egin egindituzteleik, ikusten zuten urgun. Ikusten zuten, posibilitateak ikusi uten nola salbatu gauzak. Eta guk egin behar dugu gauza berdina. Ikusi behar dugu urgun, beti pentsatu auta hori gertadaitezkela. Eludan asterenian eiraganen dela ausiago itarazten dugu. Grazie txebe ere, marchuaren, bian, mire esker gure galderer jardetsirik. Bai, mire esker zuheri. Agur.